Даренка посміхнулася, тихенько підвелася, щоб не розбудити Сергія, накинула халатик і пішла на кухню. Через кілька хвилин вона повернулася з чашкою кави, від якої йшов приємний аромат. Сергій, крізь сон, відчув на собі чийсь погляд і розплющив очі. Він побачив перед собою свою Дашу, кохану, ніжну, єдину яка стояла біля нього з чашкою кави, і щасливо посміхалася. «Горнятко кави в ліжко», – сказала вона, і простягнула йому чашку. «Я ідіот», – мовив Сергій. «Це припущення чи діагноз?» – засміялася Даша, і в її очах застрибали веселі промінчики – «Ну, якщо ідіот, то це надовго», – підсумував Сергій, відсорбнувши кави. «Це я збирався прокинутися першим і подати тобі каву в ліжко. Ти проспав, і я перехопила ініціативу. Мені, звичайно, не пробачається це упущення, але є інша, ще цікавіша пропозиція». Цю мою ініціативу тобі з перехопити на цей раз не вдасться. А що ти хочеш запропонувати? Зараз умиваємося, чистимо зуби і йдемо на власне весілля. Куди? На наше з тобою весілля. Подавати заяву? А що там їй подавати? Подамо і будемо гуляти. Як? Як ти собі це уявляєш? Сергій поставив чашку на тумбочку і пригорнув до себе Даринку. Скажи мені, яким би ти хотіла бачити цей день? запитав він. Даша притулилася до його теплого тіла, подумала і мрійливо відповіла. «Білосніжна сукня». «Фата» – букет нареченої. «Ну, напевно, якась автівка?» «Лімузин, наприклад», – додав Сергій. «А якого кольору він повинен бути? Білого, чорного?» «Звичайно ж, білого. Цей день має бути світлим, як моя сукня». «Гості повинні бути?» «Навіщо вони?» Це свято двох. Ні, стороннім на весіллі нічого робити. Зараз ми все організуємо. Ми ще ж не подали заяву. Треба її подати і чекати місяць або два, не знаю точно скільки. А ми чекати не можемо, адже так. Сергій повернув обличчя Даринки до себе і заглянув в її очі. «Я вже казала, що ти божевільний, але не думала, що настільки», – сказала Даша і поцілувала його в губи. Поцілунок був щирим і пристрасним. «Якщо ти ще раз так зробиш, то весілля доведеться відкласти», – пожартував Сергій. Він швидко підвівся з ліжка, зиркнув на годинних і схопився за голову. «Так». «Наречена, мерщій збирайся, інакше ми нікуди не встигнемо», – мовив він і, схопивши халат, попрямував у душ. «Ти що?» – Даша побігла за ним. «Цілком серйозно?» «Серйозніше не буває», – вмикаючи в воду, крикнув їй Сергій. «Але у мене немає навіть сукні», – увідчає сказала Даринка. «У салоні підберуть. А зачіска?» Там усе зроблять, як треба. А заява? Напишемо. А чекати? Нас змусять чекати кілька місяців. Я буду ходити весь цей час у весільній сукні? Цілий місяць? У мене є гроші, а вони скоротять термін очікування з декількох місяців до п'яти хвилин. Даша розгублено опустилася на диван. Точно, божевільний прошепотіла вона. Даринка вийшла з салону у фоє, де на неї чекав Сергій, перегортаючи з нічев'я глянцеві аркуші каталогів, що лежали на столі. Вона побачила Сергія і зупинилася в нерішучості. Сергій підняв голову і побачив Дашу. Від несподіванки він випустив з рук товстий журнал, який жалібно упав на підлогу. Але Сергій цього не помітив. Він сидів з відкритим ротом, затамувавши подих, не в силі відірвати погляд від дівчини у весільній сукні. В дібраний непомітний макіяж зробив її очі ще виразнішими. Пишні, гарної форми губи блищали ніжно-рожевим відтінком. На щоках був ледь помітний рум'янець збентеження. Довгу, худеньку, матову шию прикрашало коліє з перлів, а до плечей від мочок вух спадали тоненькі нитки дрібних перлинок. Плечі були відкриті, а тонку талію стягував корсет, роблячи Дашу схожою на елегантно витончену скромну дюймовочку, яка тільки-но покинула свою квітку і зараз дивиться на світ захопленим і дещо збентеженим поглядом. У всьому її вигляді неймовірним чином поєдналися сила волі і беззахисність. Прямодушність і загадка. Великодушність і скромність. Трепетне хвилювання та впевненість у собі. «Ваш букет!» – дівчина простягнула Даші невеликий весільний букет і додала. «Це букет нареченої, обов'язковий атрибут весільного торжества». Даша взяла букет – і ніяково посміхнулася Сергію. «Ти прекрасна, як саме життя!» – сказав він, підходячи до Даринки. «Спасибі!» – тихо мовила Даша і скромно опустила вниз пухнасті чорні вії, розглядаючи букет. «Скільки я винен?» – звернувся Сергій до дівчини із салону, яка спостерігала цю сцену. Дівчина назвала суму. І Даша від здивування широко розплющила очі і подивилася на Сергія. «Ми щось забули?» – шепнув їй Сергій. «Ну це ж це астрономічна сума!» – зауважила Даша. «Я хочу все, що в мене є, віддати тобі. Без тебе мені не потрібні ніякі гроші сказав він Даринці на вушко і вголос додав. «Ясненько?» Даша мовчки кивнула. Сергій розрахувався, і тільки тут дівчина помітила людину з відеокамерою в руках. «Хто це?» – запитала вона Сергія, кивнувши у бік незнайомця. «Ця людина буде знімати наше одруження». Ми ж домовилися, що будемо тільки вдвох. Він зафіксує деякі моменти і піде. Залишиться в воді лімузина, і ми з тобою. Не хочеш же ти, щоб твій наречений день свого весілля провів за кермом? Не хочу. Тоді вперед. Білий лімузин уже нас чекає. І взагалі, якщо ми не будемо поспішати, то бланки свідоцтв про шлюб «Скоро закінчаться», – сказав Сергій, беручи даринку під руку. Даша здавалася сьогодні набагато вищою в білосніжних лакованих туфельках на височенних тоненьких каблучках-шпильках. «Жартуєш?» – смикнула його за рукав Даша, сміливо виходячи на зустріч сонцю з приміщення салону. Процес одруження пройшов для дівчини в хвилюванні, і вона погано розуміла слова побажання, які їм зачитувала з папірця «Пешнотіла жінка». Даринка чула тільки шалене биття серця у своїх грудях і відчувала надійну руку Сергія. Їй хотілося, щоб скоріше закінчилися всі ці формальності, і вони залишилися самі безсторонніх очей.